Сюди не їздили машини, і тому вулиця роїлась від голопузих дітей. Судячи з усього, в цій околиці жив єврейський пролетаріат, бо хоч було свято, на шнурах біля хатин висіло запране, мокре, немилосердно полатане шмаття. Олена зупинилась. «Я не піду далі». Ні-ні, тут я не могла б жити. Я сподівалась, що передмістя нагадуватиме мені ліски, а тут стільки бруду та нужди. Ніколи не думала я, що серед євреїв може бути така біднота. Я гадала, що тут повітря, як на селі, а то... Ходім звідсі ля, ходім, а то боюся, що в мене голова розболиться». В зворотній дорозі, аби не йти попри ті жалюгідні халупи, вийшли на якусь польову стажину і несподівано натрапили на гарний будиночок під червоною покрівлею, на одному з вікон якого, на велику оленену радість, білів наклеєний аркушик. Власник будинку жив окремо, і це теж було дуже добре. Домик здавався в найми сам по собі. Ольга з Оленою на силу відшукали господаря, чи то пак господиню будинку. Труднощі полягали в тому, що вона вдруге вийшла заміж, і ніхто не знав ні її нового прізвища, ні вулиці, яка, мабуть, теж змінила назву, яку господиня назвала в оголошенні. Для Олени ця історія видавалась трохи підозрілою, Всякий тягнеться до того, щоб мати якнайбільше свіжого повітря, а ця покинула такий гарний будиночок і пішла жити у чоловікову хату, ближче до центру і пилюки. Щось тут не те. А може той будинок тільки ззовні такий гарненький, а всередині весь порослий грибом? Господиня виявилась охайною, з деякою претензією на чепурність, як це полюбляють літні бездітні жінки, гордовитою молодицею. Олену вразило, що господиня, знайомлячись, не зволила і усміхнутися. Вдові Річинській і досі важко було звикати до людського холодка. На темному, мід'яному обличчі Світилась пара холодних, проникливих очей, що домінували над довгим, але не аристократичним носом і темними, з коричневим відтінком губами. Червоні великі коралі на грудях і шиї, на думку Олени, не були на своїм місці. Оля теж винесла враження, що господиня зміряла їх поглядом Наче б щонайменше прийшла запрошеним. Мову почала Ольга. Прочитали з мамою оголошення на шибі і хотіла б трохи ближче розвідати про умови найму будинку. Олена ж тим часом думала, «Чому це Аркадій, така єврейська голова, такий передбачливий?» Не подобав те, щоб забезпечити родину власним будиночком. Адже добре знав прислів'я, що його склав народ про вдів священиків. По дзвонять, а по села гонять. Хоч коли йдеться про Аркадія, то, напевно, йому самому видавалось протиприродним думати про старість, а тим паче про смерть. Такий був завжди життєрадісний, життєлюбний, як говорили про нього його світські побратими. Такий буйний надіями, що, здавалося, сама смерть боїться підступити до нього, а тим часом скосила його за першим помахом. Так, відповідала та у червоних коралах. Весь будинок Віддається в найми три кімнати і кухня. Ольга багатозначно переглянулась з Оленою. Розраховували щонайбільше на дві малих кімнати. А скільки б коштувало на місяць? Сорок злотих. З городом недипломатично вихопилось в Олі. Пані дивуються, що така дешевизна, правда. Вмить помітила Олену помилку господиня. — Так, прошу, пані, з городом. — Прошу, пані, мені йдеться не так про гроші, як про те, щоб жив там хтось порядний і опікувався домом. — У панства є мужчина, чоловік, чи син, чи зять, бо такий будинок на кожному кроці потребує чоловічого ока. — Наш тато помер. Плаксиво заявила Олена. І, може, це і спровокувало Ольгу, що та насмілилась при Олені сказати. «Нема в нас мужчин, але маємо надію, що повинен бути». «Я розумію», – кивнула господиня під боріттям в бік Ольги. «Панна збирається заміж?» «В такому разі я мала б одне застереження. Прошу паню» без собак і малих дітей. Те прання пелюшок, те щоденне купання тільки пару спричиняє у помешканні. Пані мене розуміють? Якраз Ольга її не розуміла. Без собак вона охоче обійдеться, але без малих дітей? Куди ж діватимуться її і дозволила собі на сміливу мрію Бронкові діти? Якби не те, що чоловік у мене міський і звик до електрики та, перепрошую, до каналізації в домі, то я ні за що не уступила б звідтіль. Хай пані тільки роздивиться, який вид з цього місця. Але що, муж у мене такий, що хоч гинь, мусить мати електрику, каналізацію, тротуар під носом. Ніби хто до чого звик. Тому я й здаю цей так, забудь що, аби тільки пусткою не стояв. Але, кажу, без псів і дітей. Сума, що її назвала господиня будь-якою, хоч і видалась Олі відносно невеличкою, грубо переходила межі їх бюджету. Хіба що доведеться до однієї кімнати взяти дітей на станцію чи тримати столовників? Проте будиночок був такий веселий, така гарна панорама з пагорка, на якому він стояв, що обом жінкам годі було перебороти спокусу. Добре, ми згодні. Завтра післязавтра принесемо завдаток. Може б, можна було і переїхати ще перед першим. Я не маю нічого проти. Великодушно заявила господиня. «Я й так плату рахуватиму панству щойно з першого. А з ким маю честь, перепрошаю?» «Річинська, вдова священика», – представилась Олена скромною достойністю. «Десь я чула таке прізвище», – приклала господиня оперснені пальці до чола. Десь я чула, ну, добре. Олена потупила голову. Було їй дуже прикро. Не належала, борони Боже, до чистолюбних, але не могла просто здивовити, що в нашому можуть бути люди, які не знають прізвища Річинські. Ні, це виняткова річ. Просто дурна, зарозуміла баба, хотіла упокорити Олену, «Вдову Каноніка, от і все!» Коли зійшли з горбка на вулицю, Олена спитала в Олі. «Навіщо ти сказала, що в нас скоро буде мужчина в домі? Не треба говорити неправди!» Ольга взяла маму попід руку. «А чому мамця думає, що це чиста неправда? Ви ж я колись заміж, правда?» «А може воно і не забариться?» Олена не звернула уваги на досить виразний Олен-натяк. Обставина ця насторожила малу господиню. Не було ще досі такого, щоб мама тримала в собі. Ольга думала, що цей момент послужить приводом, щоб поговорити з мамою про Бронка. На жаль, мусить почекати, доки мама знову матиме чутке вухо і око для своїх дітей. Тим паче, що приплив самолюбства в Олени однаково скороминучий і зовсім непритаманний її натурі. Коли дійшли до ринку, Олена виявила бажання піти провідати Аркадія. «Добре, мамцю», – сказала Ольга, – думаючи, що Олена хоче йти вдвох з нею. Я піду сама, Оленько, хочу сама з татком побути. Ніяково було Олені признаватись малій господинці, що вона хоче порадитись чоловіком, чи наймати той домик на горбку, який усе ще здавався Олені чимось підозрілий, чи пошукати іншої квартири. Мариня, яка стільки наслухалась про той чудо-будиночок на горбку, була трохи розчарована, побачивши його на власні очі. Не був він уже такий дуже незнатоньки що, як описувала його їмость. Хіба те одне прикрашувало його, що справді був побудований на горбку і мав яскраво-червоний дах? Може, той дах виглядав би ще краще, коли б дивитись на нього з Монастирської гори, а зблизька пропадала його краса. Допіру, коли зайшла Мариня з Ольгою на подвір'я, то пом'якшала трохи. Мариня відразу звернула увагу на два ряди чорних порічок на переміну загрусом, що тяглися вздовж голеної стежки від хвірточки до паркана. Кінчався садочок живоплотом їстівних рож. Наскільки сам будинок старанно утримувався, настільки город був запущений. Картопля американка була тільки один раз будь-як обсапана, хоч пора підгортання давно минула. Помідори, не підливані у посуху, не попідв'язувані, зниділи на пні. Рясно засіяний салат вистрелив у гору стовбурами. Мариня злораділа від того, що така міщанка, нібито власниця будинку, а напевно не знає, що стовбури салату можна квасити, як молоденькі огірочки. Великий квадрат – Займали столові бурячки. Своєчасно непрополені, вони не мали змоги розростись і захиріли ниточками, ледве відрізши від землі. В Марині прокинувся приспаний інстинкт хліборобки. Що за нехтолиця з цієї міщанки? Та хто відводить у городі окреме місце для буряків? Порядна господиня обсаджує ними грядки, ніби насип верболозу, і має пізніше з них подвійну користь. По-перше, буряки тримають грядки, а по-друге, восени має собі буряки, наче капустяні голови. Таба! Всьому треба вміти дати лад і порядок. Побачать люди... Що за цяцьку зробить Марина на другу весну з цього пагорка? Ольга пішла звати господиню, щоб та відчинила будинок і показала його Марині зсередини. А Мариня тим часом, засукавши рукави, взялася очищати кущі порічок та агрусу. Хоч треба було це зробити навесні, від тогорічного пирію та сухої трави. Тільки набрала вона розмаху до роботи, коли надійшла Ольга без ключів і господині. «Не застали її панунця дома?» «Не те, Мариню!» «А що?» «Хай Мариня не смішить людей і покине цю роботу!» «Чому? Що сталося?» Олі влетіла якраз мушка до ока. Дістала з сумочки густочку, послинила кінчик, і стала навпомоцьки з болем виловлювати інтруза з ока. Мариня не могла їй допомогти, бо мала забруднені руки. «Ну, що там, панунцю, чому господиня не дала ключів?» «Не дала, бо не буде здавати дому. Каже, що роздумала». «Як то роздумала?» Мариня забула забрудні руки, і взялась під боки. Вона гадає, що ми хто їй, ким вона гадає крутити, де вона живе. Я зараз піду до неї і поговорю з нею по-своєму, я їй покажу, як коверзувати нами. Мариня справді готова була виконати свою погрозу. Насилу Ольга її упросила, щоб та дала спокій. На щастя, Ольга потрапила на аргумент, що відразу переконав Мариню. Це ж не пасує, щоб Мариня заходила у чвари з якоюсь там простою міщанкою. Може, і правду кажуть панунця? Скажу панунці, що нічого мені так не шкода, як цього городу, а найбільше чорних порічок. Панунця знають, Доктор Гук каже, що вони мають у триста разів більше тих етамінів, як цитрина. Може, в тридцять, а не в триста. А як і в тридцять, то що, зле? Але воно завжди так було і буде. Боже, боже, дав тому, що не може. А я би міг, та не дав мені біг. Але то ніц. Обчищала нігті від липкої жовтої глини. Вона ще пожалкує, що не здала нам дому. Згадають панунця мої слова, що ще собі лікті кусатиме. Поки що найбільше жалкувала сама Мариня. Вдома всі чотири – Олена, Ольга, Неля і Мариня – вишукували причини – Чому господиня роздумала? Йшлося в основному про одне. Чи вона взагалі не хотіла здавати будинку? Чи не хотіла здавати його річинським? Якщо це друге, то чому? Скільки не ламали собі голови над цією загадкою, ніяк не могли її вирішити. Розв'язала її щойно зоня. Звісно, адвокат у спідниці – я хочу насамперед знати, бо це найважливіше. Як? Тобто, значить, ким представилась їй мама? В першу хвилину Олена подумала, що Зоня жартує собі з неї. Я не розумію тебе, Зонечко. Як же ж я могла інакше назвати себе, ніж називаюсь? Про що тобі, власне, йдеться? Я питаю... Який титул розуміє мама? Який титул мама дала собі? Власне, що я не скористалася з титулу, як ти кажеш. Якби я була назвалася вдова каноніка Річинського, то, напевно, не посміла б так вестися з нами. Але ти знаєш мене. За життя татка – не дуже я користувалась титулами, а тепер тим паче. Я й не пригадую собі, як я сказала тій міщанці. Здається мені, представилась їй Річинська, вдова священика. «О, і все, і більше нічого не треба!» – скрикнула Зоня. Корисніше не могла мама представити себе. «Правда, мамцю?» «Вдова священника! Ха-ха-ха!» Вона сміялася штучним поганим сміхом. Олена стояла із зраненими очима, опустивши руки, і не могла розуміти, чого ця зоня так розсердилась на неї. «Вдова священника! Обличчя зоні стягнулося в злу гримасу!» А чи мама знає, що вдова священика – то найгірша фірма у торгово-фінансовому світі? Хай мама запам'ятає собі раз назавжди, що вдова священика має таке саме реноме, як картяр чи п'яниця. Вдова священика. Ну і знала мама, що сказати. Краще вже була б мама представилась як теща безбородька, «Не блазнюй, зонько!» Погрозливо обірвала її Ольга. «Ти чого причепилась до мами? Може, ще скажеш мамці титулувати себе мамою друкарки доктора Чуйгука? Я, між іншим, знала чи точніше чула про одного такого, що представлявся як брат Ксьонца». Зоня подала голову назад, звузивши очі, ніби хотіла з перспективи краще подивитись до Олі, яку віднедавна перестала впізнавати. З потульної овечки мала господинька переростала в когось з власною волею і думкою. «Звідки такі віяння?» «А ти знаєш?» – зауважила їх відно що це не найгірший титул, сестричко. Коли б ти знала те, чого не знаєш, мала господинько, ти вкусила б себе за язичок. Я не хочу з тобою розмовляти. Ти лише мами не чіпай. Олена цим разом не бралася рознімати дочок. Не до них було їй тепер. Затаїлася глибоко в собі, покривджена і ображена. Колись добра тітка Ладикова думала, що виграє терно, видаючи вихованку заміж за священника. А сьогодні вдова його – це найгірша фірма у фінансовому світі, прирівняна до картярів і п'яниць. Теща доктора Безбородька. От до чого дожила я Аркадію. За життя Аркадія з поняттям «люди» в'язалися в Олени тільки приємні враження. Завжди при зустрічі з людьми, було це на селі чи пізніше в нашому, Олена відчувала теплий флюїд, що плив від них до неї. Селяни – Любили молоденьку їмось за те, що була делікатна, розуміючи під цим словом велику оленену скромність і ласкавість. Цінували в ній те, що ніколи не втручалась у службові справи свого чоловіка. Їй належали дім і діти, а церква і її господарство були цілковитим володінням отця Аркадія. Ніхто... Хай Бог боронить, ніколи не вела переговорів з селянами відносно додаткової курки або відробітків на нагороді. Навпаки, коли доводилось бути випадковим свідком таких торгів, старалась тихцем зникнути, аби нічого не бачити і не чути. Оленина приємна зовнішність, ласкава манера – з якою зверталась до простих людей, увага, з якою вислуховувала їх скарги, терпеливість до їх поточних справ, добре слово, що мало його для їх дітей, настроювали будь-кого прихильно до молоденької попаді. Коли в неділю чи свято одягнена у святкове за тодішньою модою все у рюшах і бантиках Плаття пошивним кроком простувала до церкви, відповідаючи на вітання людей, ті, особливо старі баби, не могли зрозуміти, як та калялечка могла піти за родого попа. Від того, що селяни вважали Олену нещасливою, ще більше поглиблювалась їхня симпатія до дружини пароха вишні, Мила зовнішність. І ця сама делікатність пізніше завоювали молоденькій пані-добродійці симпатію у міщан та нашівських купців. Купці, здебільшого євреї, хвалили собі пані Добродійку Річинську ще й тому, що вона хоч і не походила з родовитих панів, мала в собі більше панськості, ніж будь-яка дідечка. Панськість Оленина проявлялась в тому, що вона не вміла, дуже соромилася з цього, торгуватися з купчиками, платила ціну, яку жадали від неї, і якнайскоріше виходила з крамниці, наче соромилась своєї непрактичності. В день гамана чи пасхи, за місцевим звичаєм, Отримувала Олена від нашівських заможних купців кошечки з солодким святковим печивом. Були це специфічні, виготовлені на олії, мелених горіхах, медові, макові та різних цукатах ласощі старої єврейської кухні. Важкостравні для незвичного шлунка вони спричиняли чимало клопоту Олені тим, що діти захоплювались ними, викрадали їх у олені, об'їдались до несхочу, а пізніше відхворювали свою пожадливість. Проте відчувала б себе ураженою в самолюбстві, коли б котрогось гамана або пасхи місцеві євреї забули про неї. Нашівські міщани на інший лад проявляли свою симпатію до дружини отця Аркадія Щовесни Обдаровували Пані Добродійку Річинську Велетенськими Наче снопи Букетами черемхи, бузку, Жасмину Надходило того пахучого Квіття стільки Що просто не знала Куди його подіти У всіх кімнатах Не виключаючи і кухні Стояли вази а то просто слоїки з підварення з жасмином чи буском. І тут був клопіт з подарунками. На ніч треба було виносити квіти із спалень до сіней чи веранди, бо Олена боялась залишити їх на ніч там, де спали, аби не учадіти від них, головне від черемхи. Марині спало на думку, зайві букети відносити у церкву, і богоугодна справа буде зроблена, і в хаті буде менше мороки з отруйним зіллям. Марина за сільською звичкою всілякі квіти називала зіллям. Та це не було найкращою розв'язкою. Трапилось таке, що дурманний запах жасмину в суміші з кадилом у переповненій людьми церкві призвів до того, що котра жінок Знепритомніла Тоді Олена Розпорядилася Зайві в'язанки Гостропахучих квітів Просто спалювати під плитою Колись у дитинстві Покійна Ладикова Повчала її Що дарованих квітів Навіть уже зів'ялих На смітник не викидають Виховані люди Просто спалюють їх Орест Білинський не встиг подарувати мені квіти, але коли б так сталося, я б їх не спалила, а засушила і носила у молитовнику. Мала Олена і такі докази симпатії до своєї особи, про які сьогодні не зовсім пристойно згадувати. Багато років тому і відвозила вона хвору коклюшем Катерину на село до Несторової. Не пригадую собі вже сьогодні, чому повернулась у наше не бричкою, як звичайно, а поїздом. На вокзалі сіла у Фіакр. Як відомо, з Нашівського вокзалу до центру добрих три кілометри. По дорозі на той Фіакр почали підсідати різні пасажири і врешті обліпили його так, що мало не поламали олені капелюх. Її несміливі протести залишились без наслідків. Коли на ринку прийшлось розплачуватись, візник стягав оплату з кожного пасажира індивідуально, залежно від того, яким класом той їхав, тобто які вигоди мав на фіакрі.